Rugăciune pentru trecerea prin poarta Bucuriei în minunea și taina asemenea Aleluia, Bucuriei. Aliluia, Slavă Terea, Hristos, Unul din Tatăl Ceresc în Sfânt, Te iubim și Te rugăm, dăruiește de trecerea prin poarta Bucuriei în minunea și taina asemănării Vindecă ochii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 să se cu altele se -se mai presus de povânt de niferesc se prin partea lui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 când te ești unitatea unificatoare, minte mai presus de înțelegere. De aceea, taina și minunea asemănării cu tine, doar tu îmi poți da asta. Aleluia, slavă ție i Doamne, Iisus Hristos, omul din Tatăl, cel celest născut, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin patra lui Dumnezeu, în minunea și taina însemănării cu tine, căci așa cum taina Dumnezeirii este unul în trei hipostase, tot așa în sufletul nostru, mintea, cuvântul și Duhul trebuie să fie prefăcute în lumină prin contemplarea unității prelumente încât să trăim acest model trăimii de-a fi, care este precetea ta pe sufletul nostru, să părăsim asemănarea cu lumea cerituală, care este arcătuită din rațiune, și susției, fiindcă rațiunea este modul de-a lumea, mânia este sufletul gândului celor Lău,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 unul din Tatăl Ceresc născut. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne crecerea prin toarta bucuriei în minunea și taina asemănării cu tine, modul trăinii de a fi, rugăciunea și lucrarea contemplativă, descoperirea tainelor adevărului tău, pe care le-ai peset mic, și numai ucenicilor tău le-ai descoperit, ca să ajungem nepătimași dumnezeiești de, de pătit. Să fim pară de foc ca slujitorii împărății tale, ca că noi de ne-am ne depădat, crucea ne-am luat, pe tine te-am urmat, de aceea privirea cea de lumina înțelegătoare ne-ai dat cu rugăciunea harică, a în inimă, ne-ai cu gasul tău blând și dulce ne-ai chemat, odată cu taina și minunea asemănării, iubirea ta alic sufletului nostru i-a Noi cu mintea, cuvântul și Duhul te-am lăudat, când prin porțile unității, iubirii, slabe, bucuriei,